Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста «Анжеліка та її кохання». Частина третя «Країна веселок». Розділ 37. «То ми в Америці?» – спитав один із юних карерів. «Справді, я й сам не знаю, думаю, що так», – сказав Мартіал. «Зовсім не схоже на те, що писав пастор Рошфор. Але тут ще гарніше». Лунали лише дитячі голоси, тоді як дорослі пасажири зібралися на палубі в гнітючій тиші. «Ми висадимося на берег?» «Так, нарешті!» Усі глянули у бік лісу. Пелена нерівного, уривчастого туману не дозволяла визначити відстань. Згодом Анжеліці довелося дізнатися, що панорама лише зрідка повністю відкривалася погляду такою, якою вона з'явилася вперше, у тому баченні, якого вона ніколи не забуде. Найчастіше вдавалося вловити лише уривки цілого, тоді як деякі куточки залишалися прихованими, таємними, пробуджуючи тривогу чи цікавість. Однак погода була досить ясною, щоб розрізнити землю і безліч пирог, розфарбованих у червоний, коричневий та білий кольори, які йшли до корабля від берега. Там, де морські хвилі билися об мілину і вузька перехоплена ланцюгом затока закривала бухту, Лише гуркіт прибою свідчив про те, що відкрите море неподалік. Туди й поринули погляди Маніго, Берна та їхніх товаришів, коли їх вивели з трюму. З боку мілини скидалася стіна гуркітливої води. І це апокаліптичне чудовисть Коспіни здавалося бранцям символом того, що з такого захищеного притулку втекти неможливо. І все-таки вони наближалися твердим кроком. Анжеліка зрозуміла, що вони ще не знали – Навіщо їх розкували та вивели нагору? Рискатор продовжував свою помсту, тримаючи їх у невідомості, вбивчий для їх нервів. Турботу, якою їх оточили два мовчазні матроси, вони прийняли, мабуть, за приготування до страти. Справді, їм повернули приналежності для гоління і принесли чисту білизну та їх звичайний одяг. Сильно поношений, але очищений і випрасуваний. Коли вони причепурилися, то виглядали майже так само, як у минулі часи. Свильована Анжеліка помітила, що на них не було ланцюгів, як їй це обіцяв чоловік. Її серце спрямувалося до нього в нестримному пориві, адже вона знала, чому він позбавив їх цього приниження в присутності їхніх дітей. Він зробив це заради неї, щоб краще догодити їй. Вона пошукала його очима. Він тільки-но з'явився, як завжди раптово, у тому ж великому червоному плащі, який він одягнув напередодні. Червоне і чорне пір'я похитувалося на його капелюсі, у із пір'ям численних індіанців. Індіанці підіймалися на борт мовчки зі спритністю мавп. Вони були скрізь. Їхнє мовчання і загадковий погляд вузьких очей діяли гнітюче. «Колись я бачила червоношкірого на поннефі», – згадала Анжеліка. Якийсь старий матрос показував його як дивину. Тоді я й думати не могла, що колись теж висаджуся в новому світі і опинюся серед них. І, можливо, навіть від них залежатиму. Раптом індіанці схопили найменших дітей та зникли разом із ними. Здивовані, збожеволіли від страху матері почали кричати. Аго, в комушки спокійніше! Весело вигукнув дурвіль, який щойно підплив на великій шлюпці з Голсборо. «Вас дуже багато, ми не можемо усіх взяти із собою. Наші друзі-могікани саджають дітей у свої пироги. Вам нема чого боятися, це не дикуни». Його чудовий настрій та французька мова подіяли заспокійливо. Нормандський корсар уважно розглядав жіночі обличчя. «Серед цих дам є славні мордочки», – зауважив він. «Тепер я скажу тобі, спокійніше, друже», – сказав Жофрей де Пейрак. «Не забувай, що ти одружений із дочкою нашого великого Сашема, і мусиш зберігати їй вірність, якщо не хочеш отримати стрілу у своє легковажне серце». Дурвіль скорчив гримасу, потім крикнув, що настав час сідати в човни, і що він готовий підхопити найхоробрішу із дам. Завдяки йому трагічна атмосфера, здавалося, розвіялася – всі зрозуміли, що подорож закінчилася, і зібрали мізерні пожитки, які кожен взяв із собою, покидаючи Ларошель. Анджеліку запросили зайняти місце у великій шлюбці. Туди ж сіли бранці, а також пастор Бокер, Абігель, пані Манігоздочками, з дочками, пані Мерсело та Бертіль, пані Карер та частина її виводка. Жофрей де Пейрак зістрибнув у шлюбку останнім став на носі і запропонував пастору зайняти місце поряд із собою. Решта пасажирів сіла в три човни, якими керували матроси. Ніхто навіть не озирнувся на Голдсборо, який гойдався, позбавлений щогул. Усі дивилися лише на берег. За шлюбками йшла ціла флотилія індіанських пирог, звідки лунав глухий ритмічний спів у такт хвиль. Протяжний тужливий наспів надавав цій хвилині урочистості, яку відчували всі. Після довгих болісних днів, проведених між небом і водою, перед ними постала первісна земля. Наблизившись, вони побачили строкати збіговисько на маленькому пляжі, вкритому піском і черепашками ніжно-рожевого відтінку. Скелі червоного і густішого кольору, які досягали пурпурового, вишикувалися в кортеж на підступах до гранітного схилу, підритого величезними соснами, які чергувалися з білими як кістка, стовбурами беріз і розкішними кронами величних дубів. Люди біля підніжжя цих гігантів виглядали мурахами. Здавалося, вони виповзли з-під коріння. Але придивившись, можна було розрізнити круту стежку, яка веде до лужка, розташованого на середині схилу, на майданчику, нахиленому у бік моря. Там було кілька низьких хатин, індіанських вігванів. Потім стежка підіймалася ще вище гранітним хребтом і відкривався вид на щось на кшталт форту, повністю побудованого з круглих колод. Довгий паркан висотою в 10 футів з ялинових стволів оточував вищу будівлю з двома квадратними вежами з боків. У паркані було залишено чотири проходи, наприкінці яких вгадувалися насторожені жерла гармат. Незважаючи на ознаки життя, це надзвичайно гарне місце видавалося диким, позбавленим людської присутності. Особливо гарні були фарби, немов покриті лаком, яскраві й водночас багаті відтінками завдяки туманам, які проходили повз і створювали відчуття нереальності. Все було в зовсім іншому масштабі, здавалося величезним, надто великим, переважаючим. Вони дивилися мовчки, очі їх вбирали цей край. Шлюбка, що мчала на гребені пінистої хвилі, Вдарилася об дно, вкрите гравієм кольору крові, добре видне крізь прозору воду, яка раптом набула фіолетового відтінку. Декілька матросів увійшли в хвилі до пояса, щоб витягти човен на берег. Пирак, який, як і раніше стояв на носі, повернувся до пастора. Пане пасторе, ця загублена бухта, прихована від очей усього світу, завжди була притулком для піратів. З тих пір, як у незапам'ятні часи тут висадилися північні мореплавці, які називалися вікінгами, і поклонялися язичницьким богам, серед європейців, які в свою чергу шукали тут притулку, були лише пірати, шукачі пригод, люди поза законом. До них належу і я, бо хоч я не схильний ні до війни, ні до злочинів, єдиний закон, якому я підкоряюся – мій власний. Я хочу сказати, пане пасторе, що ви будете першим служителем Бога, Бога Авраама, Якова та Мельхисадека, як кажуть священні тексти, який висадиться у цих місцях і вступить у володіння ними. Тому я хочу попросити вас, пане пасторе, першим зійти на берег і повести ваших людей по цій новій землі. Старий пастор, який аж ніяк не чекав такого прохання, схопився на ноги. Він міцно притискав до грудей товсту Біблію, єдине своє багатство. Не чекаючи допомоги, з несподіваною легкістю він вистрибнув з човна й перетнув по воді невелику відстань, що відокремлювала його від суші. Вітер розмухував його сиве волосся, бо під час плавання він втратив капелюх. Він ішов худий і чорний і, пройшовши трохи берегом, зупинився, підняв над головою священну книгу і заспівав псалом. Інші хором підхопили. Минуло вже багато днів, як вони не співали на славу Господню. Їхні гортані, опалені сіллю, їхні серця, розтрощені смутком, втратили здатність до спільної молитви. Зібравшись довкола пастора, вони співали слабкими, нетвердими голосами. Дехто, зробивши два-три кроки, опустився на коліна, ніби впав. Індіанці, що припливли на човнах, несли на руках дітей, якими блідими й жалюгідними по контрасту з їхньою мідною шкірою, Виглядали ці маленькі європейці у зношеному одязі надто широкому для схудлих тіл. Діти захоплено витріщали оченята. А навколо, щоб подивитися на новоприбулих, зібралася найдивовижніша людська суміш – фауна мена, як сказав Бежофрей де Пейрак. Індіанці та індіанки, сільські жителі та воїни в уборах і спір'я, у хутрі, з блискучою зброєю, з розмальованими обличчями – Жінки з прив'язаними до спини немовлятами, схожими на кольорові кокони. Потім строкати з біговиськом матросів від смаглявого уродженця Середземномор'я до блідого сіверянина. Кремезний Еріксон, що жує тютюн поруч із неаполітанцем у червоному ковпаку. Два араби в джелабах, які роздуваються вітром. усі з абордажними шаблями, рапірами, тисаками. Двоє чи троє чоловіків, бородатих, як Ніколя Перо, у шкіряному одязі та хутряних шапках, дивилися здалеку, спираючись на мушкети. Тоді як солдати маленького іспанського гарнізону в латах і касках із блискучої воронячої сталі, з довгими списами в руках, як на військовому параді. Командував ними, мабуть, худорлявий дальго з незвичайними чорними вусами. Анжеліка його вже бачила на Голдсборо під час абордажного бою який поховав усі надії протестантів. Він міцно стискав губи і час від часу люто сіпав ротом. Безперечно, він підданий його католицької величності, терпів усі муки пекла, бачачи, як єретики висаджуються на цих берегах. Він здався Анжеліті найбезглуздішим із усіх, що робив тут цей персонаж із блискучої почти якогось кастильського вельможі. Вона так уважно розглядала його та його дерев'яних солдатиків, що мало не спіткнулася, виходячи зі шлюбки. Намагаючись встояти, вона раптом перестала розуміти, що відбувається. Все паморочилося. Земля ніби піднімалася і вислизала з-під ніг. Вона мало теж не впала на коліна. Чия сильна рука підтримала її, і вона побачила поряд із собою чоловіка, який сміявся. «Ви відвикли від суші?» «Ще кілька днів вам здаватиметься, що ви на палубі корабля». Так, тримаючись за руку, вона вийшла на берег. Нехай це був випадковий жест, їй він здався доброю ознакою. Чи правда, мушкети, спрямовані моряками з Голдзбору на чоловіків-протестантів, застерігали від непомітного оптимізму? Тепер, коли вляглося перше хвилювання, чоловіки та їхні сім'ї з тривогою чекали на вирішення своєї долі. Суворі до себе так само, як і до всіх інших – вони не мали жодних надій щодо майбутнього, яке було їм приготоване. Мабуть, у цих краях влада закону, око за око, зуб за зуб, була ще більш незаперечною. І вони не очікували жодного милосердя від людини, яка, як вони не раз уже могли переконатися, була скоро на розправу. Вони, здавалося, самі дивувалися, що ще живі. До Маніго та його людей наблизилися індіанці і поклали до їхніх ніг, Снопи зі зв'язаних кукурудзяних качанів, кошики з овочами та різні напої у дивовижних судинах круглої та довгастої форми, ймовірно, вирізаних з дуже легкого дерева, а також готові страви на шматках берести. Зразки того прийому, який приготував вам великий Сашем, пояснив граф Депойрак. Його тут зараз немає, але він негайно з'явиться. Маніго залишався напруженим. «Що ви думаєте зробити з нами?» – спитав він. «Пора вам оголосити про ваше рішення. Якщо на нас чекає смерть, то до чого уся ця комедія гостинності?» «Погляньте навкруги. Це не смерть, а життя», – сказав граф, обводячи широким жестом розкішний краєвид. «Чи випливає з цього, що ви відкладаєте страту?» «Справді відкладаю». Втомлені, мертвенно-бліді обличчя протестантів порозуміли – вони мужньо приготувалися до смерті, пам'ятаючи його безжальні слова – око за око, зуб за зуб. «Хотів би я знати, що ховається за вашим милосердям», – зауважив манігобур котливо. Граф тупнув по червоному піску своїм червоним чоботом. «Залишайтеся тут і побудуйте порт, який буде багатшим і більш знаменитішим, ніж Ларошель». «Що це, умова нашого порятунку?» Так, якщо тільки істина в тому, що спасіння людей у продовженні справи життя. Ви робите із нас своїх рабів, я дарую вам чудову землю. Насамперед, де ми знаходимося? Він пояснив, що вони в одному з пунктів берега Мена, краю, що простягся від сходу до порт рояля в Новій Шотландії, що межує на півдні зі штатом Нью-Йорк, а на півночі з Канадою і входить до однієї з тринадцяти англійських колоній. Ларошельський судновласник Берн і Легаль приголомшено переглянулися. «Те, про що ви просите, чисте безумство. Цей порізаний берег має славу неприступного», – сказав Легаль. «Це смертельна пастка для усіх кораблів. Жодна цивілізована людина тут не приживеться». «Абсолютно вірно. Скрізь окрім цього місця, куди я вас привіз. Те, що вам здається дуже небезпечним проходом, лише скелястий поріг, Судноплавний під час припливу і дає надійне укриття в цій тихій бухті. Якщо йдеться про притулок для піратів, я не сперечаюся. Але щодо будівництва порту, тут розповіді мореплавців не залишають жодної надії. Згадайте, сам Шамплен зазнав тут невдачі. Оповідання справді моторошні. Декілька спроб заснувати колонію дорого обійшлися тим нещасним, яких сюди послали. Голод-холод, катастрофічні припливи, взимку вітер приносить сніг на берег. Ось доля, яку ви нам готуєте. Він глянув на свої голі руки. Тут нічого нема, абсолютно нічого. Ви засудили нас, наших дітей та жінок до голодної смерті. Щойно він замовк, як Жофрейди пирак зробив різкий рух рукою, подаючи знак матросам, що залишалися в одному з човнів. Потім він попрямував до червоних скель, що видавались у морі. «Ідіть сюди». Вони неохоче пішли за ним, побоюючись, що зараз їм накинуть мотузку на шию. Але незабаром переконалися, що ця неймовірна людина лише запрошувала їх прогулятися узбережжям. Вони наздогнали його на крайньому мисі, де був причалений човен. Матроси розгортали сітки. «Чи є серед вас професійні рибалки? Здається, ось ці, – сказав він, узявши за плечі обох чоловіків із містечка Сен-Моріс, – і особливо вили Галю». Сідайте в цей човен, відпливіть на глибину і закиньте сіті. Нечастивцю, частивцю, обурився Мерсело, ви насмілюєтеся породувати писання. Дурень, добродушно заперечив пейрак, немає двох різних способів, щоб порадити одне й те саме. Коли рибалки повернулися, довелося всім разом тягнути на берег важку сітку, де справді виявився майже біблійний улов. Велика кількість, різноманітність і величина риби здивували усіх. Крім звичайних видів, схожих на ті, що трапляються біля берегів шаранти, тут були й ті, яких вони майже й не знали – лосось, білий палтус, осетр. Але їм було відомо, як високо цінується ця риба у копченому вигляді. Величезні сині, сталеві омари люто билися серед блискучих риб. Ви зможете щодня виловлювати стільки ж. «У певний час тріска цілими одвірками ховається у прибережних ущелинах. Лососі йдуть нагору за течією річок на нерест. Засолюючи коптячі рибу, можна постачати провізію суднам, що стоять у порту», – сказав Берн, який досі не розкривав рота. Здавалося, він замислився. Він уже уявляв темні склади, що пахли сіллю, у яких вишиковувалися барила з рибою. Граф ДПР кинув на нього випробувальний погляд і сказав, «Звичайно, принаймні ви тепер бачите, що голод вам не загрожує, не кажучи вже про велику кількість дичини, про збирання ягід і кленового сиропу і про чудові рослини, які вирощують індіанці. Я вам про них розповім, а поки що ви зможете судити про них самі».